В той чи той бік ствол повертався туди ж. Як і всіх, хто живе, ховаючись від поліції, Мішель Куброн був зовсім не такий, як на фотографіях, розповсюджених по комісаріатах поліції. Сидячи переді мною, він підвів голову, і очі його блищали від задоволення. Відчувалось, що Куброн втішається з дотепної витівки, яку миша утнула з котом. Потім він різко заговорив зі мною, вже не звертаючись до журналіста. Що все це означає? Знову щось треба? Франсіс Троу розгублено глянув на мене. Я у відповідь моргнув йому. Вони, зрештою, розправляться з вами, куброне. Ваші акції з сьогоднішнього ранку сильно падають. Він взяв Кока-Колу і хильнув просто з пляшки. «Комісара, далі, ви мене смішите, а така нагода тут випадає рідко. Я подумав був, що ви прийшли розправитися зі мною, одначе доводиться визнавати очевидне нічого, ні в руках, ні в кишенях. Револьвер повернув у сторону Франсіза Тро. «Мене тільки дивує, на що вам знадобилася ця риба Лоцман. Отже, послали вас не мої друзі». «Тоді хто ж?» «Ніхто. Я сумніваюсь, що у вас ще є друзі. Всі зацікавлені в тому, щоб ви зникли». Франсіс Тро кашлянув. «Можна мені записувати?» – спитав я. Куброн здвигнув плечима. що ж, записуй, записуй, потім побачимо, що робити з касетою. Отже, комісари, ви говорили про моїх друзів?» Лампа-індикатор магнітофона «Соні» заблищала, фіксуючи інтонації мого голосу. «Слухайте, ноку, ну, Броне. Ви будете здивовані. Але я прийшов. Попросити вас зраховатись. Надійніше. Вже три дні я розслідую вбивство Іва Гюйо. Друга Жерара Раблана. Не сумніваюсь, його вбили» бо він знайшов якийсь доказ чи якогось свідка, котрий доводить, що поліція на найвищому рівні намагалась заплямувати пам'ять про його товариша. В історії з першою смертю в Сітроені повно агентів управління охорони території або головного управління зовнішньої безпеки. Їх там аж кишить. Я не все розумію, але думаю, що поліція повітряних трас і кордонів дуже пильно стежила за вашими приготуваннями до збройного нападу, і одного вечора аж надто збуджений патруль відкрив вогонь по машині Блана Тегіо. Налихо вийшло все дуже кепсько. У Парижі одна за одною вибухають бомби, а поліція замість того, щоб схопити терористів, стріляє з сумирних працівників, які повертаються додому. Служба преси Міністерства внутрішніх справ затримує всі такі повідомлення на годину-дві а тоді вже передає їх агентству Франспрес. Певно, в тому міністерстві дійшли висновку, що інформація може згубно вплинути на громадську думку. Треба, щоб боялись терористи, а не добрі люди. Отож поліція хутенько вигадала двох свідків, які нібито були в номері на верхньому поверсі артелії і бачили, що машина їхала без вогнів. Проте було цілком очевидно, що це захід вельми ненадійний. І тоді в гру вступили ви. Якийсь поліцейський чин. Певно, то був Дарке, шеф, ГПІ, перекинув місток між пасткою, яку приготувала вам поліція повітряних трас і кордонів та інцидентом на дорозі. Той поліцейський розумів, яку користь міг з цього мати. Вас можна було поставити в безвихідь і примусити до бажаних зізнань. Єдина заколика полягала в тому, Щось дійснити це можна було лише, арештувавши вас. А я знаю, бодай, двох суддів, які тільки й мріють в інтересах безпеки вліпити вам до вічного ув'язнення. Ви надто багато втрачали. Дарке чоловік кмітливий і хитрий. Він зажадав, щоб ви зробили своє признання журналісту, як от Франсіст Тро. Геніальна ідея. І газетку, підходящу вибрали. Ніхто не міг сумніватись в щирості. Матєо... Особливо там, де він твердив, що поліція має на меті ліквідувати його. А на додачу всі проковтнули брехню, яка становила суть цього скомпонованого матеріалу.